Joanden ostiralean, frantses gobernuak iragarri zuen Europako hizkuntza gutxituen Euroituna berresteko lege proiektua onartzen zuela. Egun berean, eman zuen bere iritzia ere estatuko Kontseiluak eta honen iduriko, Franzo Holanden gobernuak Euroituna berrestea erabakitzen badu, Frantziak bizkarremanen die hainbat oinarri edo printzipio konstituzionali. Horietan, errepublikaren banaezintasunari, legearen aurreko berdintasunari, Frantziako herriaren batasunari eta bereziki frantzesaren erabilera ofizialari. Joan dennostitiraleko Gobernu Bilkuran, Holanden gobernuak lege proiektu bat onartu zuen, hizkuntza gutxituen gutuna berrestea ahalbidetuko lukena. Honela, euroitunak aurre ikusten dituen laurogeita hemezortzi konpromesueetarik hogeita hemeretzi onartuko lituzke gobernuak. Hala ere, berrogeita amahiru/ hiru artikulua txartatu nahi du konstituzioan, konstituzioaren bigarren artikuluari eztila bizkar ematen justifiikatzeko. Berrogeita amahiru/irru artikuluak baitio, Frantsesa dela Errepublikako Hizkuntza ofi bakarra eta eztizkiela eskubide zehatzak eskaintzen hizkuntza gutxituen hiztu edo hiztun taldeei. Estatu Kontseiluaez estator bat iritzi horrekin bere iduriko bat bada adierazpen horren eta euroitunaren berrestearen artean. Euroitunak hogeita batgarren artikuluan zehazten baitu hizkuntza gutxituen iztunek eskubidea ukan behar dutela eremu publikoan hizkuntza hori erabiltzeko. Jakin behar da Estatu Kontseiluak iritzi bat besterik ez duela emaiten, eta ondoko asteetan senatuaren aldi izanen dela beraz, bere iritzia maitea lege proiektu hortaz.